Get to the chopper! Heel en welkom bij Filmpodden nummer 26. Tjena Gustav. Tjena Per. Och tjena Mattias. Hej uh, hej hej hej hej. A.k.a. Hey. Bob from Play Before You Die. Ja, precies dat je het. Mm. Har vi någon wiki? Ja, vi har lite wiki. Ik heb een hier En daar staat dat. Bij de zin van Play Before You Die. har Mattias, Bob Sörbom en annan podcast. met heter Play After You Die. Men det har inte blivit några avsnitt där än- eftersom det helt enkelt är fortfarande vid liv. Ja, jo. Men jag har många planerade. Många, många. <laughs> många, många planerade avsnitt, <laughs> ja. Ja, precis. precis. Mm. Jag har lite mer tid idag, tror jag. När du dör ja. Ja, precis, precis. Ja, mm. Mycket mm. mer tid. Vilken är din favoritfilm och varför? Eh, min favoritfilm är Metropolis från 1927. Mm. Mm. Eh, Oj! det är... Ja, Har du sett den, Gustav? Ja, den har vi ju haft som filmläxa, faktiskt. Ja, den har jag haft, kanske, jag. ja. Den var mm, väldigt den tidigt. Min, jag bestämde, ja, jag bestämde det en gång, att nu, jag måste bestämma en favoritfilm, för jag, man får den frågan. Och den är en film som, alltid, den fick mig att börja förstå äldre film, och den är så oerhört episk och vacker, och mycket politiska undertoner, och ja, den är helt jävla otrolig Liksom också rent filmhistoriskt Hur mycket den kostade och den, den kostade ju som tre saker och ingen och sånt där Om man jämför med dagens penningvärde Den var helt vanligt <laughs> ja, Men den är ingen film man ser Bara så det är Utan man får se det med lite andakt Och i rätt tillfälle Ja, det kan jag hålla med om mm. Favoritmat? Eh riktigt riktigt fin pasta på, på en dyr restaurang med mycket ost och mm. grejer det är fint skustolig uh, 45 46 typ den blev så stor när jag började spela basket en gång i tiden <laughs> får man stora företag automatiskt ja absolut det är ja. min teori är <laughs> när vaknade du idag uh, jag vaknade fem i sex för jag skulle vakna halv sex så det blev lite problem Är det samma sak imorgon? Ja, det lär det bli. <laughs> aj, aj, aj. Förlåt. Ja, det är inte bra det. Nej, det är lätt. Det lär lite sent, är ja, det? Blir ja, vi har haft tek teknikstrul i en timme. Men... <laughs> ja. Hur dödar man en zombie? Eh, man tar en dålig vinylskiva och kastar i huvudet på den. Och vilken film är det? Det är eh, Shaun of the Dead. Så är det. Den är bra. Mm. När de sitter och dividerar. Nej, kasta inte den, den är ju för fan dyr. Eller... <laughs> det är riktigt, det är riktigt, det är riktigt bra film. Är den underhållande? Ja, det är den. Eh, då fick vi en fråga till Martin här, en lyssnade från förra avsnittet. Mm. Vilken superkraft skulle du vilja ha och varför? Har vi fått en ansvar, Gustav? Eh, ja, det har vi fått. Eh, David Björk skriver Det där med att snurra tillbaka jordklotet som stålmanden hade man ju haft nytta av ibland. Anton Gustafsson säger 100% fotografiskt minne hade varit bra eller att kunna lära sig saker genom att bara ta, ta på böcker eller data. Linda Jonsson säger att teleportera mig. Daniel Törnqvist säger att stanna tiden det skulle göra många andra styrkor onödiga eftersom man har alltid i världen att fixa och trixa. Anders Enbäcker säger kraften att ja. eh, Anders säger kraften att kunna flyga eller superstyrka eller osårbar eller röntgen eller supersnabb. Äsch, jag tar allt som Superman har. <gör> och också har vi Daniel Karlsson som säger Genomskinliga ögonlock som man kan titta på folk i smyg Det har han nog fått från på kyrkan tror jag Jobbigt och sola Ja men det var alla, och... alla Tommis. Det är, är ju jättekorkat tror... Hur ofta är du nära människor Och blundar för att inte få titta på dem Det händer ju liksom inte <gör> Är det typ nej... Det är någon, någon ska byta om framför en Och du får inte titta Det är typ ja, handlar ser. en gång om i livet kanske. Eller dumt <laughs> Titta inte nu <laughs> Nej, titta inte nu Jo, oh, det gör jag visst, för jag är en superhjälte <laughs> ja. Arrigt Lästarna tiden, säger jag Då hinner med, med en massa roliga saker Och sen borde mm. det ut och bara går omkring och glassa Glassa, mm. det är en bra superkraft Japp <laughs> <laughs> Ja, den väljer jag med Glassa. Ja, men <laughs> det kan man göra då. <laughs> <laughs> ja, är superbra på glasa Nej, min, min, min, min eh, om jag får välja så... Det finns ett, ett gammalt Magnus Uggle-album som är upp till Varför ska man ta livet av sig om man ändå inte får höra snacket efteråt? Och det har med det att göra att jag skulle ja, typ kunna veta vad folk tänker om en... Så då, mm. det där, som man, kan se, man kan se i ögonen på folk Att nu, nu tänker den skita mig här Men jag vill, vill kunna veta eller höra det Så jag vet vad de tycker om egentligen Som Gibson mm. i den här filmen Fast han lyssnar bara på tjejer Ja, jag vill lyssna på killar också <laughs> Okej okay. ja, det, mm. det var faktiskt Det var lite glassare gör man ju ändå liksom. Hallå Ja, det är sant ja, men... Fast man har mer tid för att glassa <laughs> Har vi hört några lyssnarbrev, Gustav? Eh, nej. Jo, vi har fått ett från David Björk. Ej, hey, Brad Pitt nominerades till en Oscar även för Moneyball. Ja, jag vet inte om de här eh, ja, ja, frågekorten frå var utdaterade eller vad det var. Ja, ah, det, det, det måste inte Moneyball var ju förra året, väl. Ja, just det. Ja. Mm, ja. Så det spelet räcker ju att det kom... Eller är det mer år sedan? Jag vet inte riktigt. Det kanske är två år sedan. Nej. Ja, men eh, det var nog... Eh, frågorna var nog skrivna innan i alla fall. Skulle mm. jag tro. Då kör vi lite nyhetsinslag då mm. Och Spider-Man är tillbaka hos Marvel Ja, och ska rebootas igen och tror du om det? Är? Intressant <laughs> ja. Zelda live-action-serie Mm, mm -hmm. Det kan bli en som helst Ja, jag, jag tror inte alls på det här Jag jag, hoppas Nej, jag Speciellt i serieväg, det känns lite Har du mer trott på en film där? Nej, då får du låta han vara orörd. Eller hur? Mm Hon, ja, precis. Ja. Har du någon uh, nyhet? Uh, Ländom, har du uh, någon nyhet? Ja, jag har en till. Att, uh, mm. Det är kanske lite mer ett rykte, men att Neil Blomkamp, uh, regissören av District Nine till exempel, uh, ville regissera en ny alienfilm. Och kan säga att det är mycket möjligt att det kan gå vägen. Mm. Det, kan det kan bli, kan bra. bli intressant. Mm. Ja. Om man nu håller sig till District 9-tänket- och inte den där jävla skiten som kom efteråt. Mm, jag håller med där i och för sig. Elysium. För den var ingen... Ja, men det är ju verk... det är, det är verkligen att... det märktes att han, han blev stor- med den här lilla, lilla smala filmen- som District 9 ändå var- eller liten i omfång just ekonomiskt- och kommer till Hollywood- och så kommer de och liksom... Jo, men här får du massa pengar. Gör en science fiction-film. Men vi vill gärna ha med det här- och kanske lite sånt här- och så kanske det här- Och så blir det bara pajigt skräpfilma om det tycker jag. Ja, den känslan fick man verkligen. Det är sant. Så jag hoppas att han inte får några pengar i Hollywood och så gör den själv. Men han kommer med en ny film i år så vi får se om det blir bättre då. Den är Chappy. Ja, vi får se. Vi håller tummarna. Sen har jag lite övrigt om inte du med. nyhet. Jag inget. Nej. har inget. Superlife fick i graven här förra veckan. Vi tar ta en tyst halv sekund för det. En tyst halv sekund. Ja, I en minut gör sig inte riktigt till podd, va? Nej, det är lite oroligt kanske Men äh, det är tråkigt, det var en, en av de absolut bästa poddarna i min flöde. Ja, mycket underhållande De hade en sån mm. bra nivå så man kunde lägga sig precis under den här nivån Och veta att man inte har gått för långt mm. Precis Nu kör vi lite för svenska repliker Ja mm. Jag läser upp engelska Nej, jag läser upp svenska repliker Engelska repliker på svenska Mm. Och så och får vi få Är mm. Mm. Adjö, min son. Våra förhoppningar och drömmar resa med dig. Han kommer bli en utstött. Det dödar honom. Hur? Han ska vara en gud för dem. Eh, eh jag vet. Oh. Eh, eller jo, eh, eller nej, eller jo, kanske eh, her Herkules. Nej. Jag tror. Hey. Nej. Jag tar nej. mannen av stål då. Ja, ja, ja, ja. ja. Det är ju Superman. Yes. Yep. Japp. Ja, men det stämde på de andra. Det är också föräldrar som sparkar ut barn. Ja mm. Vi kommer krascha in i solen. Ja, men det kommer se väldigt cool. Uh, nej, det vet inte jag. De är väldigt plastiga, de här. En väldigt plastig sol. Och en väldigt plastig sol, Batman som kraschar in i solen. Va? <laughs> <laughs> är det gamla Batman? Allting Va? är väldigt mäktigt i den här filmen. Jaha, okej. Okay. Uh, Lego-Vemurny. Uh, Lego ja, ja, ja, ja, ja snyggt, såklart. Snyggt. Mm. Nu kommer den jättesvåra faktiskt. Jag tillhör den fronten. Du tillhör svansen. Jag säger titeln mm. också. Snögenomträngare. Uh -huh. Snögenomträngare. Ja, bra. Bra bra. Då tar vi en till. Mm. Har han bara kastat min katt ut genom fönstret? Hon var i dinamitisk. Oh, Hon var 84. Jag har haft äldre. <laughs> Nej, men jag känner igen dig jätteväl. Ett rosa hotell. Ja, ja, ja. Jaha, men det går ändå det bästa Ja. Mm. Nu kör vi tvärtom då. En svensk tängesk. Mm. It was the sober this morning. But now it settled itself. Jag eh, ska Snyggt, snyggt. Då går vi på filmläxan. Mm. Och där fick vi The Guest. Ja, den är från, från 2014. 2014. Jag är lite efter. Hur ni det? Eller? eller märker ni det? Ja. Att jag är lite osynkad. Ja. Om ni nu ska använda något program och spela in någonting så använd inte OV. Mm. Nej. Om det låter konstigt så det för att jag är lite... Jag riker från en annan planet typ. Ska jag dra inforna Ja, kör lite infor. Mm. Den är från 2014 av Adam Wingard- med Dan Stevens, Micah Monroe, Brandon Mayer med flera. En soldat knackar på Petersons. Han påstod sig vara en vän till deras son som dog i strid. Efter han välkomnas in i deras hem- sker en serie av dödsfall som verkar vara kopplat till soldaten. Mm. Har du sett den här, Mattias? Nej, jag, har inte... jag är för dålig på att besöka det där, den där bukten som alla <laughs> hänger på på internet. <laughs> eh, och det... ja, jag har inte hunnit faktiskt, men den lät ganska spännande tycker jag. Var den nu? Ja, den här, den här ska man se. Det ska Ja, det då. tycker jag nog. Ja, det, det tycker det, jag man ska Den var fast eh, som Drive, fast tusen gånger bättre. Jag skulle det? säga att den är, den är tydligt inspirerad av Drive, fast eh, tio gånger sämre. Inte tio ah. gånger sämre, men nej, inte tio gånger sämre blir det ju absolut inte. Men eftersom Drive är en av mina favoritfilmer så är den sämre än Drive. Eh, för det Ja, det är bra skådespeleri, speciellt från hon, Michael Monroe, den blonda tjejen, tyckte jag. Mm. Och så var det även bra musik som var i min musiksmak även om det inte riktigt fastnade någon låt sådär direkt. med om att den, den går att jämföra med Dry fast. Ja, ja verkligen. Det var roligt i baren. den. Mm. blev ställd in drinkdrinkar åt killarna. där. <laughs> ja, just det. Och sen var det en, fr en Fringe-skådespelare med. Sen Han som spelar Philip i Fringe. Som Vem var det? Är en riktigt bra serie för övrigt. Philip hette han. Den svarta killen. Ja, men Kostym. han, ja, men han är med i någon annan serie också. Vad var det nu då? Ja, sen samma. Jag känner gärna honom från något annat också. Gästen yes, är ganska läskig men snäll. Och samtidigt när jag skriver det här så händer det en grej som man verkligen inte är snäll. Nej, han är ju inte... Han, precis. Han är ju inte snäll. Kan man ju inte säga direkt. Nej. Grymt slut. Får en, ja, lite överdrivet tyckte jag att det blev. Det blir lite... balla ur lite. Mm. Och eh, jag känner lite trivligare, eller? Ja. Utan tröja tröja-scenen var den viktigaste scenen, tyckte de som <laughs> gjorde filmen. För det skulle de kunna använda i trailern sen. 2014. Mm. Jag hittade ingen rolig trivia. Men sju av tio Ryan Goslingar får den. Ja, den får... Eh, sex av tio får den mig. Mm. Då tar vi Crying Freeman från 1995. Mm. Av Christoph Gans med Julie Condra, Mark Dacascos med flera. Handlar om lönnmördaren Joe som efter varje mord fäller en tår för sina offer. En dag vi möter han den vackra emu och hans liv tar en ny vändning. Har du sett den här, Mattias? Nej, jag missade det där med. Men på omslaget ser det ut som han ska spela i The Crow tycker jag. Ja, men det är inte det. Ja, ja, vi trodde ju också i... det. Nej, fast ja, han har spelat jag, jag det du... Han spelat Crow i serien. En serie han har varit med och spelat. Jaha, okej. Okay. Jo. Aha. Så så tokigt. <laughs> ja. Mm. <laughs> men vi trodde också det förra, förra avsnittet. Mm. Jag om typecaster då. ja, type <laughs> <laughs> ja väldigt Ja, men han är väldigt lik Brandon Lee. Jag får mig att läsa dem helst. Här... Ja, det är han. Jag för mig läste de här serietidningarna när jag var liten. Jag var ganska pepp mm, för den mm. filmen då med. Men då som nu blev jag jättebesviken. Fast nu blev jag inte besviken för jag visste hur dålig den var. Jag gjorde ju som så att jag började kolla på den här. Och efter 35 minuter så gjorde jag, som Per brukar göra, att jag speedade upp den till 1,4 gånger hastigheten ungefär. Och sen 10 minuter senare så stängde jag av. Har du inte sett klart den? Nej. <laughs> jag orkade bara inte okay. Det var inte så att den var helt värdelös Men jag, jag orkade inte Så vill jag kolla på en annan sak som jag ska ta upp lite senare Som jag hade ville se Den här mm. jag, har sitt, jag var nog uppe i 2,3 hastighet tror jag <laughs> <laughs> Jag berättade för Robin på jobbet Att uh, vad hans kusin hade gett oss läxa Och han bara mm. ja, I alla fall uh, Han smugglade en pistol i lera I en uh, väska Och det var tydligen väldigt mm. lätt, lätt att komma undan med. Sen vet jag inte om det är väldigt lättantändiga bilar. Ja, herregud. Den scenen var ju fruktansvärt irriterande. Han, skjut, han skjuter en eh, i bakluckan så att, så att bilen exploderar. Och så då exploderar ju såklart bilen som står bredvid också. Allt exploderar i slow motion. Ja, den var ju överdriven. Mm. Ja, varje bil exploderade ju fyra gånger också. <laughs> Minst sen ja. i slutet då när han dödar den där killen som man ska döda Ja, det har inte jag har sett så ligger han nej, jag vet så, så ligger han och eh, liksom hulkar och har sig men det är bara att blodet han har spottat upp det ligger som läppstift runt han man kan bara se det komiska är den scenen. det jag, jag har en trivia till den här Mark Dakaskus han gör sin egna stunds i filmen jag vet inte om det är så många Den här får en av tio tatueringar. och ett av tio bara. Hur, hur mycket får den inte dig? Den får... Jag, jag ger ingen betyg Jag kan inte ge ett rättvis betyg nu jag inte har sett klart filmen. Men Tyk vi kan jag. säga till Mattias i alla fall. Om man ska se en film i år. Så ska <laughs> han se den här. <laughs> <laughs> <laughs> ja. Jag kan säga att han... Han rekryteraren Christoph Gans... Han har även sett filmer, filmerna Vargarnas Pakt och Silent Hill. Som jag för mig är rätt så bra båda två. Ja, Vargarnas Pakt är, är, den är ganska cool. Väldigt, väldigt mm. fransk action-sak. Ja, väldigt fransk. Cool, men också lite <laughs> långsam i många partier. Ja, väldigt mm. fransk. <laughs> Silent Hill tror det funkar ganska bra faktiskt. Ja, på vissa planer Jag, jag, jag har inte sett den. Okej, okay, jag vill spela spelet först. jag har mm. de inte gjort det nej. Den kanske kommer i boken snart. Ja, det är, jo. den är faktiskt under diskussion just nu. Men vi får se. Intressant. Mm. Så, då kör vi nya läxor då. Ja! Får oss en läxa? <laughs> det här du ser fram emot. <laughs> <laughs> eh, jo, eh, jag ska ge idag en läxa till er att se. Och jag <clears throat> är ju väldigt sucker för udda, udda saker. Udda, udda äldre filmer som... Eh, Som är bra och det var lite som en utmaning att kunna föreslå någonting som Gustav inte har sett. Det har två stycken mm. filmer och ni behöver inte se bägge. Men den, den som jag helst vill att ni ska se, det är Alejandro Jodrovskis The Holy Mountain. Har ni sett den? Nej, jag har bara sett eh, El Toppo. Så jag har sett en Jodorowsky film, men inte Holy Mountain. Vad tyckte du om El Toppo? Eh, ganska så skum. ja. Ah. Jag tycker, om vi jämför de filmerna så El Topo är ju mycket, mycket långsammare. Den här är verkligen en sån här visuell orgasm av sjuka, bizarra grejer och det sägs i slutet av filmen när ni väl ser den så sägs det att de alla skådespelarna tog eh, sån här svamp för att komma in i, komma in i rätt stämning för de här madrömsscenerna som är i slutet. Så det kan man tänka på att det är ganska äkta känslor som visas i slutet av den filmen. Okay. Så den tycker jag att ni ska se. Ja, det ska bli spännande. Den, den, den är ganska, ganska svår att få tag på men den finns i helhet på Youtube mm. ja, i, i, i hyfsad kvalitet i alla fall. Mm. Perfekt. Så den det har jag något att bita i. Mm. Hade du något mer? Uh, nej, jag har ju en till udda men jag vet inte om ni pallar mycket, så mycket <laughs> sånt. Mm. Ta en till så får vi se. Ja, det, det är också. Det är en, en film som jag såg när jag pluggade i filmvetenskap och det är mer av en... Inte konstfilmer, det är som en dokumentär utan, utan några ord överhuvudtaget. Den heter Kojanis Kvatsi. Den har jag sett. Och, den har du sett. Mm. Det är, är också en av mina favoritfilmer någonsin. För jag såg den på så rätt tillfälle. Jag satte med musiker av Philip Glass. sista musiken lyssnar jag på varje vecka minst. Fortfarande, det är tre år sedan jag så filmen. Det, är så, det mm. är så mäktigt. Så den får du se här då. Då kör vi tveksams Perkes läxa. Vi brukar ta hans filmtips där som liksom. också. Och det blev mm. ju denna vecka Cowboy Bebop The Movie från 2001. Mm. Just det. Så, om vi sett några filmer då. Mattias får börja. Uh, jag, det enda jag har sett det senaste i filmväg är uh, filmerna som min uh, tvåring väljer Och just nu är det uh, Spike Kids uh, och uh, Monsters University Så det är inte så jävla noga kanske att berätta Men jag har börjat uh, jag, har börja, jag har börjat se om Twin Peaks Just det, mm. jag har sett på mm. Twin mm. Ja, har jag gjort jag, jag, jag såg den första gången för 4-5 år sedan Och var helt, helt nockad över hur bra den var uh, Och den till den bästa tv-serien jag har sett uh, Och nu jag hittar en, en, en amerikansk podcast som nu, nu när den tredje säsongen ska komma så börjar de eh, gå igenom hela, hela säsongen, ett, ett, ett poddavsnitt på ungefär en timme per tv-serieavsnitt. Med är dels kul. att man kan se... Ja, och den är väldigt välgjord för större delen av avsnittet är för de som aldrig har sett serien innan. Så det är liksom inga spoilers fram, framåt. Men den sista biten av podd podden är sen tio minuter och kvart när de pratar... Om för oss som har sett den innan och kan då peka på saker som redan tyder på vad som kommer hända sen och så vidare. Mm -hmm. Jätte, jättebra podd som heter, den heter Twin Peaks Rewatch och är från Idle Thumb gänget, de som gör en annan spelpodd amerikansk spelpodd som heter Idle Thumbs. Mm -hmm. Så därför har jag börjat se, se om Twin Peaks och, och Liksom, jag ser dem första en gång Och, och plötsligt ser jag en massa nya saker Sen lyssnar jag på podden, hör en massa nya saker Och tittar på avsnittet oftast en gång till För att se det som de har pekat på Så jag är verkligen på mm. den här Grottar ner mig på små detaljenivå nu eh, Med Twin Peaks Och jag tycker den fortfarande är så jävla bra serie Det håller det helt otroligt ja, Jag har sett, jag bara har sett första säsongen Och eh, första avsnittet Av andra säsongen Sen har jag inte riktigt kommit vidare Men eh, jag ska väl se klart den någon gång Och jag tycker att den, ja, den är det, ju det, hur det, som men... helst, men, men det finns en scen som jag tycker är den bästa serien någonsin, eller en scen som är den bästa scenen som gjorts nästan. Och det är ju när han står inne New i koglisstationen och en, en lama går förbi och förnyser honom i ansiktet. <laughs> <Kommer> <laughs> ja, du det? är mycket sånt där. Det är bara, ja, absolut. Det är väldigt många sådana konstiga otroligt. scener. Mm. Ja, och sen förstår jag alltså, det i säsong två det, det blir ju dåligt faktiskt mm. det, blir, det slutar väldigt Eller slutet är bra, men däremellan Själva säsong två är ingen jättehit Men man ser, ändå, ser på det ändå För man vill liksom inte lämna stället, känner jag Nej äh, För första gången jag äh, begav sig när det här gick på tv Då såg jag ingenting, för då blev jag lite anti Att alla tyckte det var bra och såg, såg den så Andra gången jag gick på tv Då såg jag alla avsnitt och tyckte det var skitbra Men Jag missade det sista avsnittet. Eftersom jag var förr så kunde jag inte se det sista avsnittet. Så jag drömde så mycket ur efter det här. Jag inte var. <laughs> ja, men du har sett det sista nu. Nu har du sett allt på så. Ja, nu har jag sett allt. Nu har jag... Ja, det är bra. Det är bra. Men ja. Vad tror du om de nya då? Alltså, det kan bli hur som helst. Det är så... om, om de som gjorde CMH och och David Lynch får liksom konstnärlig frihet och får liksom en näve pengar så tror jag det kan bli jättebra. Återigen, det handlar om konstnärlig frihet. Det handlar inte om att, att tv-bolaget styr dem lite och vill ha de här viss längd på avsnitten eller viss, viss content i varje avsnitt. Utan om de får bara bestämma fritt så kan det faktiskt bli ganska spännande. Mm. Mm. Jag hoppas på det. Och, och jag hopp, och utan att spojla, jag hoppas ju att de fortsätter på den mörka vägen som det avslutas med. För då jävlar, då blir det spännande. Det kan bli mycket spännande. om man får, Ja, precis. Mm. Mm. Mm. Jag har sett Lucy från 2014. Nu mm -hmm. mm. Johansson. Den har blivit väldigt utskälld jag har hört. Ja, jag tror att, att, att, att den är korkad, just vetenskapligt det här med att man, man får plats med sånt i hjärnan allt möjligt som hon får. Jaha, det menar jag, jag tror det. Ja, det är den största kritiken jag har läst och hört. Jag har hört mycket kritik, lite... eller en del kritik om slutet också Att det ballar ur något fruktansvärt mm. Ja, det gjorde det Fast på sätt ja. ja, tror jag Eller ja, det beror på lite mm. hur man ser det Lucy tvingas till att uh, smuggla droger Hon får drogen inopererad i sig Sen får hon spark i magen Så alla substanser läcker ut i hennes blodomlopp Vilket förvandlar henne till en metamänniska Som gradvis får tillgång till en större del Av den mänskliga hjärnan Det var där de var lite emot då. Coola droger Det är lite som Johnny manik Han har ju också saker i sig som börjar läcka ut Om ni kommer just ihåg det, den gamla Ja, generis, jag minns inte riktigt Storyn nu än, men Dolkfar med också ja Jag minns ja, det, som det ganska bra faktiskt Han hade ett krucifix som var en Dolk som han mördade folk med och så sa han Jesus ja, ord <laughs> ja, den, är, den, den är ganska ganska dålig idag Men den är skärmig just för allt gammalt internet, pre-internet uh, Surfande typ Sant, sant. Mm. Det var ju då precis det började komma, va? Som har varit lite svart. Ja, men det var det. Mm. Ja. Coolt. I början så klipper de in ett klipp i ett annat klipp. Typ mus som närmar sig en fälla så. När hon gör en sak så visar de ett klipp på en annan sak. Det var mm -hmm. rätt snyggt i början, men sen blev det bara jobbigt när de klippte in lite för mycket saker. Okay. Mm. Och så varvar de med föreläsningen på Morgan Freeman när han läste upp lite vissa saker och så var det fullt action. Skum och lite rörig. Hon var riktigt cool var i och för sig. Och ganska schysst. Och lite trivia på den här. Manuset tog nio år att göra. Annelina Juli okay. hoppade av och Mila Jovovich blev gravid. Sju av tio berättade. stör. Mm -hmm. Ska jag ta någon snyggt. här nu då, alla? Ja, Japp, kör. Jag har varit på bio och sett Kingsman The Secret Service från 2000... mm. ja, 2014, står det här på imdb men, men det var ju 2015 här i Sverige i alla fall. Den är regisserad av Matthew Vaughn som senast gjorde X-Men First Class. I rollerna har vi Colin Firth, Tagon Edgerton, Samuel L. Jackson med flera. Det här handlar om en ung kille som är lite eller Han har så här dålig uppväxt så han har hamnat på fel väg i livet. Han blir... När han hamnar i fängelse eller i förhör hos polisen så... Jag går inte. In. Det blir bara jobbigt att förklara den här filmen. Jag, jag ska, jag... Det här är en film som är en typ av hyllning till gamla spionfilmer som de gamla spionfilmerna spånfilmerna Fast den har även några andra sidor som lite allvarliga sidor med den här killen som har problem med sina, sin mamma och styrfar och... Sen har den även en väldigt våldsam, extremt våldsam sida som inte riktigt passar in, tycker jag. Mm. Men den men ska utspelas i nutid, eller? Ja, det är det. Ja, eller, ja jo, precis. Den jo, det ser det väldigt det blandat ut. ut. Ja, och det, det, mm. det, känslan i filmen är också väldigt blandad. Så, men det, det är i nutid i alla fall. Mm. Men jag, jag vet inte, den har blivit ganska hyllad den här filmen, men jag har fastnat alls för den. Det Det var dåliga specialeffekter. Det var det här våldsamma var bara konstigt. Och humorn var väldigt dålig på vissa ställen. Man kan ta ett exempel. Det är den svenska kronprinsessan är med i filmen. Eller hon spelar som en annan, men hon spelar som en svensk tjej. Hon blir tillfångatagen. Han, huvudpersonen, kommer och ska rädda henne. Då säger, han, då säger hon så If you save me... Nej, if I save you, can I have a kiss? If you save me, you can have more than a kiss. Och dan så dan springen je weg. Sorry, I have to save the world. If you save the world, we can do it in the, in the asshole. Wat? <laughs> mm, okay. Och En <laughs> ja, <laughs> dat, dat de... <laughs> jag <laughs> ik var. ik verstaat, ik niet de det Geen dit rijk. Is het är dat dat svenskar is, dat hij is, dat hij is, dat hij is, Ja, hij is, dat Det is, dat hij is, dat is, Nej, det var det var som jag bara satt och skakade på huvudet. Det var några grabbar som skrattade i salongen. Men... Så jag vet inte riktigt varför den här biten är hyllad och varför den är 8,2 på MDB, Men jag har satt en 3 av 10 i alla fall. Mm. Mm. Har Mattias sett dem i det? Uh, nej, mest barnfilm som sagt. För att, <laughs> ja. Ja, förr, i tiden, förr i tiden när jag liksom när film var det största intresset så hann jag ju se 5, 6, 7 filmer i veckan. Nu har tv-spelen mm. tagit över, så nu är så här att shit, jag har, inte, jag har sett en jag, jag såg en film för en, två månader sedan den var bra. Och sen är det liksom mm. bara det slötittandet mm. av tv-serier och sånt. Och det är lite, mm. lite tragiskt för att man började, innan kunde jag tycka att jag hade koll på film men nu, nej, jag har tappat det så. Man kan, jag kan inte hålla koll på två sådana breda genres, eller vad är det, kulturformer så att jag har inte sett så mycket mer. Ja, vissa vågor så här eh, ibland Vissa veckor så spelar jag bara spel Och vissa veckor så är jag bara på film Och vissa veckor så är jag bara på serier uh -huh. Nu är jag inne i lite mm. telespelsperiod eh, Jag Ja men lagat Det är riktigt roligt. Uh, vilken är bäst bästa barnfilmen då? Uh, alltså om man ska gå dit och Så är det som uh, er förra gäst uh, Sa uh, Totoro Och uh, hela Ghibli-biblioteket Är ju helt magiskt att titta med, på med barnen Ja faktiskt faktiskt. Mm, det, det, det, det är en helt, ja. helt annan grej än att ja, det är en helt annan grej att titta på sådana filmer än att titta på en modern Disney eller vad som helst modern tecknade för det är väldigt skrikigt högt tempo och det är alltid typ djur som beter sig som människor. Det, ja, de klassiska, alltså. Men när man tittar på en Ghibli-film, mm. i alla fall har gjort det med mina barn, Som sitter helt... De blir så tysta och bara sitter och tar in och pratar om det i flera veckor efteråt. Det är mycket mm -hmm. mer alltså givande på något sätt och jag tycker de är jätte, jättebra så att det är... Totoro och eh, heter den, eh, Laputa, slottet i himlen, är favoriterna. Okay. Laputa har jag inte sett. Mm. Så jag, länge, jag tror jag sett dem för länge sedan. Men det funkar mm. för barnen med det. Ja, absolut. Eh, mina barn är de, eller i alla fall den stora. De är ju 6 och 8. Så att den är lite, lite mm. våldsam, men det funkar liksom för dem. Det är inte, inte jättehemskt. Ja, kanske väntar några år. Mm. Mm. Jag har på Expendables 3 2014. Mm. Mm. The Expendables ställd mot Stonebanks som för många år sedan var deras Var med och grundade Rexpendables Conrad blev senare en hänsynslös hänsljus, vapenhandlare Och någon som barn är tvingade att stöda Trodde han i alla fall dun, dun, dun. Mm. Mm. Har ni så låtit skitkass? <laughs> ja, det, är det verkligen Vi kommer till betyget lite senare mm. Vad tyckte ni de andra två då? Första tyckte jag var väldigt underhållande jag... Andra tyckte jag var helt värdelös Jag somnade halvvägs in i ettan. Är det sant? Mm. Ja. Jag, ja. jag, jag var nog trött men jag tyckte inte, jag, jag var inte underhållen så att jag har lagt ner den filmserien. Ja, det gjorde jag, du rätt jag, i. Det här är ju alla, alla de här gamla actionhjälterna man såg på förr. Mm. Jo, men då kunde bättre att titta ingre... på, på, på, på det de gjorde förr. Det är ju bättre liksom. Ja, i och för sig. De blir gamla. Mm. Ja, Nå, men det är lite nostalgi. <laughs> nostalgi Wesley Snipes ja. känner man knappt igen med skägg. Ja. Och sen var han ja. i Old Spice-reklamen med Pappa pappa pa, pa, pa, power Han har varit med förut. Nej, men jag känner inte igen han nu. Mm -hmm. Vad ska vi göra? Sparka in dörren och spräga kulor. Det är en bra plan. Om det hade varit 1984. är Det är repliker i den här filmen. Okej. Vad ser det betyda, säger Stallone. Ja. Men det är jäkla coolt att de har fått ihop alla, alla actionhjälter i samma film. Ah, jag tror inte det är så svårt. Han får de har a... ingenting att göra nu. <laughs> Bruce Willis. Han vill ha en miljon om dagen. Så han fick inte mm. vara med Nej. Arnold har en bra replik Watch out for the shoppers, shoppers. <laughs> Undrar varför han fick den repliken Ja, men det var ju samma sak i ett i tvåan Det var en massa sådana grejer som bara blev löjligt Jag tycker de var lite småkul faktiskt Ja, ja. ja. ja jag vet ju inte hur den här Men i tvåan funkar det inte men det bryter ju illusionen lite Då plötsligt tittar man inte på filmen Utan då är det ett, en referensmanaton Till filmer där de egentligen inte träffats Egentligen, det blir ju konstigt mm. Storyn av Stallone Det märktes ju, fast var på ett bra sätt Underhållande tycker jag okay. Och så har vi en liten trivia Arnold Schwarzenegger arbetade lite mer på en vecka på den här filmen Den första filmen var med en halv dag Och den andra filmen var han där i fyra dagar <laughs> Så lite mer screen time den andra gången mm. Sex av tio helikopterar Oj. Ha, ska jag dra en till då? Eller jag har några till. Men. Eh, jag var på bio igen och såg Trevligt folk från 2015 av Karin ja. Lindberg. Ja och Anders och, Nej, Vad tyckte du? Anders var inte med men eh, han har regisserat den. Det kommer jag till. Okej. Okay. På EMDB står det att bara står bara Filip och Fredrik med i uh, rolllistan men uh, de borde stå långt ner för de är, det är väldigt lite fokus på dem och de är med i sammanlagt tio minuter kanske något. Uh, för dem uh, borde i alla fall Patrik Andersson som är init in initiativtagare till det här so somaliska bandlaget. och så borde även hela somaliska bandlaget stå med i rolllistan före uh, Filip och Fredrik. För det är de som är de riktiga huvudpersonerna i filmen. då. Det här var en uh, Extremt snygg, snyggt filmad dokumentärfilm. Och det brukade vara när Karin har Klintberg är inblandad. Hon har ju gjort Historieätarna bland annat. Den var väldigt rolig bitvis. Och väldigt gripande när man får reda på bakgrunden till flera av de här somaliska killarna bland annat. Vi, både jag och frugan tyckte den var jättebra. Jag gav den en 5 av 5 i min recension. som jag vet inte skryta då va, men Fredrik Wikson läste den och tyckte att den var bra. Jag såg så bilden på din Facebook. <laughs> ja. <laughs> som jag skrev i min recension så skrev jag att jag tycker att jag skulle kunna gå så långt som att säga att det här är en film som om Alltså som skulle kunna få folk att ändra sin syn på flyktingar och invandrare och göra svenskarna till ett lite mer trevligt folk. Ja, ah, snyggt. Absolut. <laughs> Så en eh, nio av tio får den. Skulle folken vara lite mer som Philip och Fredrik då eller? Eh, nej. nej, men du behöver inte fokusera något på Philip och Fredrik på den här filmen. Det Jag tycker det är onödigt att de är med är i titeln, för det, är liksom, det avskräcker folk, har jag märkt istället. Folk vill inte se ja, den för att de är fall. med, men det, det tycker jag inte att, du, att man ska tänka överhuvudtaget så. När det gäller den här filmen, för de är väldigt, lit, väldigt lite i fokus. Mm. Mm. Så den är en stark rekommendation. Sen brukar jag fråga gästerna om vilken bästa serien är, men det behöver vi inte göra nu, eller? Nej, det är ju <här> Twin, Peaks. <här> Twin Peaks. Men... Eh... Ja, och sen annars är det ju kanske inte den bästa, Med House of Cards ligger väldigt, väldigt högt. Och det kommer ju snart, snart, snart, snart nästa säsong. Jag har inte det är sett än. Ja, det borde det göra för det är jävligt väl, välproducerat. Och det är väldigt, ibland hänger man inte alls med för att det är väldigt djupt inne i hur den amerikanska kongressen och politiken funkar. Men det är så givande, den är så jäkla bra den ser. Så att det ska bli spännande nu när tredje säsongen kommer mm. Ja, den, den kräver en del järnkapacitet. Ja, det går inte att slö titta på det Man ja. behöver hänga med Nej, precis. Mm. Mm. Det låter ju riktigt bra Alla har hyllat den verkligen mm. Mm. Best Worst Movie 2009 mm. Michael Stevenson tar med oss på en resa in i den sämsta filmen i filmhistorien Troll 2 Han var med och spelade mm. den som barn Men den har blivit en den här jag och han har lite kultföljare mm. Den var ganska fin Och den får sex av tio goblins. Så spider vi på lite. Mm. Mm. Uh, jag har sett en film som heter Enemy från 2013- av Denis Villeneuve- som gjorde Prisoners för några år sedan bland annat. Eller något år sedan, det var väl ganska nyss. Uh, I rollerna ser vi Jake Gyllenhaal, Melanie Laurent- och Sarah Gadon med flera. Det här handlar om en uh, lärare- som... Uh, Av en slump, när han tittar på en film som man blev rekommenderad av, av en jobbarkompis så ser han en en -skådespelare som ser exakt ut som han själv. Så han letar upp den här killen och det visar sig att de är på pricken lika verkligen. Det här är en sån där film som man förstår ingenting i början och så förstår man lite, lite mer under hela filmens gång. Men sen är den här filmen unik på det sättet att I slutscenen, sista sekunderna, så rycks mattan undan totalt och man fattar man är tillbaka på noll. Och, och det gillade jag. Jag vet inte, det, det är säkert många som inte tycker att det är så kul att, liksom, att man tror att man förstår hela filmen, och sen så visar det sig att man inte har fattat någonting. Det är lite kul att det blir lite annorlunda i alla fall. Ja, jag kan rekommendera att man, när man har sett den här filmen så ska man se en YouTube-video som heter Enemy Explained. Eh, som var väldigt bra sammanfattat eh, som man nu känner när man har sett den så känns det ändå som att man förstår filmen mm, och sånt är bra och den, den här filmen får eh, där får ni också en 9 av 10 den. den var extremt bra tycker jag Jag har nog hört lite om den här och den, mm. den är verkligen intressant vi, mm. ett försök Så mm. vi går på serien eller har du något mer? Eh, jag, har, ja, jag har lite fler filmer. men jag kan eh, spara dem vi kan prata lite serie istället Konstantin-serien Mm, eh, Konstantin -serien. mm. Mm. Jag har ju sett några mer avsnitt Eller jag har sett jag har sett nästan alla Han som spelar Gabriel, mm. känd från oss Han är med och dyker upp nästan i varje avsnitt nu Han är engel mm. så han sprider sina vingar och Det blir lite för mycket när det är I varje, varje avsnitt mm. Men han är fortfarande bra okay. Den blir lite bättre och bättre faktiskt 12 vapen har mm. för mer, okej okay. Jag har sett två avsnitt nu, tre avsnitt det är än... Den är okej okay, mm. den, får... ja, den, den är bra, den är okej okay. mm. Men den får vänta lite tills pensionen Tills man har Det finns så mycket bättre serier att se. House of Cards <laughs> ja. till exempel. Mm. Hur, är det, hur, hur, hur funkar den med filmen när det utspelar sig den? 12-gapenas. Nej, det, det är samma. De har bara bytt ut allt. Jag hoppar fram och okay. tillbaka i tiden. Så. Ja, ja, ja. Men det men är det inte samma karaktärer, eller så? Jo, det är precis samma karaktärer. Hon är kvinnlig. Brad Pitt är tjej. Det är väl lite kul. Aha. Ja, men vad fan, om man har sett den så vet man ju vad som händer lite. <laughs> ja, precis. Och den är lite mer subtil. Den är ju inte alls lika subtil som eh, 12 filmen var. Okej. Okay. Helt annan känsla. Ja, Nej, en... en... för jag gillar den filmen. Jag vet inte om tv-serien är värd att kolla in då. Om det är liksom... Ja, jag vill ju ha någonting mer, känns det så. Nej, gör inte det då. <laughs> Säger jag i alla fall. För <laughs> filmen är asbra ju. Det är ju inte en mm, det är den... <laughs> Så vi går på Better Call Saul. Ja, har du sett det? Mm, jag har sett ja, första. Ja, har jag med, de två första. Jag har bara sett första. Var ja. Och det är också helt okej. Okay. Jag tyckte att det var på gränsen till svinbra verkligen. Jaha, lite för mycket blinkningar tycker jag. Ja, det var väl inte så mycket. ja, kanske, men det första avsnittet tyckte jag inte hade så mycket Breaking Bad vibbar. Men i andra så var det mycket likare, om man säger så, mycket mer likt. Okej. Okay. Var det mycket kämme i oss med eller? Men i första var det inte det är så, så mycket kämme i eller? Två stycken. Två stycken, ja. Det var inte ah, så mycket. Ja. Mm. Alltså Alltså är det mer ett, i andra avsnittet? Nej. Nej, inte mer eh, kända ansikten så. Men det, är, det var lite mer Breaking Bad-känsla över uh, avsnittet tyckte jag. Ja, det förstår jag. <laughs> med tacka på slutet här. Ja, precis. <laughs> jag, jag tyckte det var väldigt stark början. Det är nog också helt okej okay i den här serien. Mm. Ska vi köra flickcharts? Ja, just det är. Då har jag framklickat här. Det var du lite peppor. Ja, det är kul. Ja. Mm. Det, är, det, är roliga, det är inte så roligt att sitta själv. Men man vill ju kunna ha diskussionen. Det är roligt. Ja, ja. Precis. Vi får se om det går att diskutera här med mig nu som sitter på en annan planet. Men... <laughs> Första duellen är i alla fall. From Dusk till Dawn mot Van Helsing. <laughs> Uh, ja, det, jag, jag tycker det är ganska lätt Det är ju Dawn, mycket trevligt. Ja, filmer. jag tycker också det Japp. Bra Hoppas vi att den även Helsing rasar i listan <laughs> Ja, för den är inte så bra Det tycker Gustav <laughs> Nej <laughs> Nästa Duell blir The Blair Witch Project Mot Aliens Aliens Mm, ja, jag säger nog också Aliens Jag tycker att Blair Witch Project är väldigt bra också men... Ja, den är ju mycket mer givande Liksom första gången man ser den Och man såg den där och då När hypen var som högst Ja, ah, shit var bra de skötte sig Ja, och liksom slutscenerna Och jag tyckte den var helt fenomenal liksom. Aliens, Aliens Jag tycker ju liksom Ja, det är lite för mycket stridsbit Men, äh, över den Men äh, ja, jag kan gå med på det Då blir det enhälligt Aliens ja, typ enligt. <laughs> ja, typ enligt, ja. Eh, nästa duell blir The Little Mermaid mot Eight Mile. Jag har inte sett Eight Mile. Nej, inte jag. Då klickar heller. vi bort den. Nähe. Jag tycker jag är den bra. Då blir det The Little Mermaid mot Pons Labyrinth. Pons Och, Labyrinth. Labyrint. Ja, Pons Labyrinth. Pon. Pan. Pon. Då har vi Clerks mot Braveheart. Braveheart. Ja, jag, jag tyckte inte det Clerks. var så himla först... bra faktiskt. Clerks? Ja, alltså, Det är ju svåra filmer att jämföra mot... <laughs> ja. Clerks är skitkul, men... Men Braveheart är ju Braveheart, liksom. Ja. Ja, jag säger nog Braveheart i alla fall. Jag hade en kompis som... Vi brukade titta på den filmen ihop ganska mycket. Och när det gick på tv så ringde vi varandra. Och satt och tittade på, tittade på filmen över telefonen. Och satt tysta kanske en halvtimme Och sen sa man någonting. <laughs> det var jättemycket. Okay. Eh, nu har vi... Stand By Me mot City Slickers. Som jag, jag har knappt City Slickers. Nej, då tar vi bort den. Ja. Mm. Då blir det Stand By Me mot 12 Monkeys. Oj, det var svårare Oj. valet då. Ja. Den var ju extremt svår faktiskt. Men jag tror Stand By Me vinner. Ja, mycket för nostalgin och liksom hur ja, när man såg den när jag var lite... Man vill, jag ville liksom också vara en pike i, i 60-talets USA och gå mm. lite efter döringar. Ja. Vill, jag ville inte vara med i 12 så här vill jag inte. <laughs> Nej, det vill man nästan inte vara. Det, det var bra. Nej. Det var jättebra val faktiskt. <laughs> <laughs> oh, ja, jag, jag tar jag ställ. med mig. Ja, okej okay, bra. Ta den. <laughs> Då har vi Robin Hood, Prince of Thieves mot Gangs of New York. Lätt Gangs of New York. Ja, faktiskt Ja, jag tror det också, även fast jag inte minns så mycket från den Göresta på den då? Ja, men den är, den är, ja, men den är, den är jag, jag tycker också, jag har sett vet det, Mel Brooks parodi Kararik Tickår Eller Men in Tights mm. jag har sett, så här, Den förstör kanske lite 7000 gånger, tror jag Ja, det blir <laughs> så att jag kan inte se originalet förutom att skratta åt allt Parodin gör, så att jag tror den är, lite, den är lite Förstörd för mig mm. Då är ju den lyckas i alla fall, Men in Tights Ja, ja, precis ja. Nästa duell blir Spider-Man från 2002, Sam Raimis första, mot Star Wars Episode 3, Revenge of the Sith. Ja. Två skitfilmer. Ja. Nej, jag tycker båda är bra. <laughs> Ut i mitt hus. Och jag har nog högre betyg på Star Wars Episode 3. Ja, då säger jag Spindelmannen. Ja, jag tror precis, att jag sa Spindelmannen med. Ja, då vann han. Jag du utrustade Gustav. Ja, precis. Mm, mm, mm, mm, visst, visst, visst då har vi oh brother where art thou mot the illusionist oj det var också svår. den här mm. var jättesvårt mm. men jag säger oh brother den känns ändå känslan säger Ill det. illusionist ser ja illusionist ser man ju en gång mm. ja det är e sant oh brother, oh brother är mycket trevligare och bara liksom den kan man ju slötitta titta på och se liksom, flera gånger den är... ja nej jag tror faktiskt den får på ta Mm. Då tar jag The Illusionist bara för att trots att du ska vara han, Bob... snäll mot. Nej, heter <laughs> Vem heter Goodman heter han ju. Bob, det är ju du. Eh, Jon Young Goodman. <laughs> bara Jon Goodman. Han är med i brother. Ja, men jag tar den andra då. Okay. Men jag gillar han. Ja, men vinner men jag, jag, jag tar bara The Illusionist. <laughs> ja ja. För han är också bra. Ja. Då kan jag här. Miss Här har vi ganska lika filmer på ett sätt. Miss Congeniality mot Mr. och Mrs. Smith. Jag har inte sett den första. Det inte är alltså Miss... Eller inte den andra. Den... På svenska heter den ju Miss Secret Agent. Secret... Ja, ah, precis. Jaha. Ja. jo men den har jag ju sett. Men då rör Miss... Mrs. Smith är bättre. Och den får min röst. Okej, okay, då... Ja, den får min med. Ja, jag har inte sett någon så att ni får bestämma. Ja, då blev det Mr. och Mrs. Smith. Då har vi Peter Jacksons The Lovely Bones- eller flickan från ovan- mot The Little Mermaid igen. Jag har inte sett den första. Inte jag, eller? Nej. Shrek mot Little Mermaid. Det vinner nog Shrek mm, för mig. Shrek. Yep. Ja. Ja. Så vi kör två till, eller? Nu kör vi två till, Gustav. Ja, bra. Då har vi uh, The Wild Wild West- mot Lara Croft <laughs> Tomb Raider- Jag tror faktiskt Tomb Raider vinner Ja, Tomb Raider. Science fiction och västen är ingen bra kombination. Mm, jag tänker hårt, men nej. Det finns inget bra ur den kombinationen. <laughs> jag har inte sett den där med Cowboys vs. Aliens. Passa alla vid in sig. Ja, men jag tyckte inte heller var så bra. Den var inte heller speciellt bra. Nej. <laughs> nej. Ja, då kör vi Tomb Raider där. Och så sista blir The Dark Knight mot Big Fish. Jag säger The Dark Knight. Mm, The Dark Knight. Mm. Även fast så gillar jag The Big Fish. The Big Fish. Big fish. Mm. Mm. Då kommer Martin med Martins fråga nu då. Just det. Du, du, du, du, du, du, du. Veckans fråga kommer nu. Lalalala, lalalala, lala, lala. Idag ska vi prata lite grann om One Hit Wonders. Det är ett fenomen som finns i hela kultursfären- Till exempel i bokvärlden så har vi Harper Lee. Hon skrev en bok, To Kill a Mockingbird. Och det är bara den som har blivit känd. Det är också en av de stora klassikerna. Ingenting innan, ingenting efter som har blivit känt. I musikvärlden har vi ju Foreigner till exempel. I wanna know what love is. And I want you to show me. Och så vidare. Bara den låten känd, inget annat. Det är ett konstigt fenomen, men därför så tänkte jag fråga lite grann om hur ni ser på det här i film- och tv-världen. Har ni någon favorit? One-hit-wonder-regissör till exempel, eller skådespelare? Det hade varit kul att höra om det, så man kan kolla upp det. Skicka gärna ditt svar på de vanliga ställena. Och så har det så underbart nu i helgen som ligger framför oss. Woo! Daar var vi tillbaka. Mm, inlevelse, kan man säga. Uh, Det gillar vi. Kan we vi nå Mattias på någonting? Eh, man kan lyssna på mijn eh, podcast Play before you die där vi spelar eh, spelar spel och, och kollar om de är värda att spela innan man ska dö. Helt enkelt. Om man gillar tv kan skriva om tv-spel på IGN Sverige. Jag bloggar och recenserar och så vidare. Sen kan man hitta mig på typ, vad finns jag mer? Ja, på Twitter heter jag The Last Bob, På Instagram heter jag BobPxK. Och jag har också ett näsflöjtskonto där. Där jag spelar tv-spelslåtar och filmthemes på näsflöjt. Och så ska man gissa. Det heter Name That Knows Tune. Perfekt. Ja, det var allt. Och, och podden som ni absolut lyssnar på för den är jätteunderhållande. Ja, tack, tack, tack, och tack, så mycket för att du gör ett tack. jättebra jobb. Ni har sån mm, kemi tack, också. Tack. Ja, det, det är bra. Mm. <laughs> Fina ord. Jag är inte bra på smicker. <laughs> och når ni på filmpodden.se uh, Facebook.com filmpodden Ett filmpodden på Twitter och ett, uh, ett glarsed och ett per76 samma på Instagram. Nu önskar vi Per lycka till att klippa den här skiten. Ja FIFA. Vi <laughs> det kan behövas. Tack och hej. Mm. Ja, tack och hej. Hallå. Hasta la vista, baby.